Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester. Bé, ens trobem a Colliure. Jo diria que és el vell Colliure, al sí. carrer del Sol a Colliure on es troba la casa del senyor Piera Mateu. Senyor Mateu, bon dia. On ens trobem? Això és el vell Colliure? Sí, això... Veus on deien el Port de Valle, aquí? El Port de Valle? Aquell rival, doncs, és del Port de Valle. D'acord. Ara en diuen el Foburt. El francès es diu... És batejat el Foburt. Sempre havia estat el Port de Valle, perquè aquí hi havia... 25-30 barques que feien la pesca, a l'anxova i, i la sordina doncs. una trentena de barques aquí al Port de Vall sí. quan, quan jo era jove jo, doncs, sí. els anys 20 fins als anys 30 els anys 30 34-35 ja van començar a perdre les barques de Colluna. i eh, després de, de la guerra quedaven una trentena heu viscut sempre aquí en aquesta casa? No. Ah. Jo soc nascut a, a, a vora Marta, allà. A, on, on tinc la barca? Sí. A, a 20 metres de la plaça. <ríe> he allà. Sí. El 29 de gener de 1922. 1922. 92 anys. 92 anys. 93 primaveres. <ríe> I m'heu dit... Uh, Me s'ho he aixecat de, de bon matí. He anat a la pesca. Sí. Amb una barca... Sí, jo tinc una petita barca, té, aquesta barca té el quadre d'aquí. Sí, sí, Cal, sí. sí. Amb un petit motor, no? Un petit motor, tot això. Va, eh, aquest quadre aquí, sí. aquest quadre, fa tres o quatre anys, arribava i tirava... tirava la, I veig, sí, és una aquesta, pintura on no es veu barca, tira, el senyor Mateu estirant la barca. Tirant tira la barca. Tirant la barca I, cap a la sorra. Hi havia un home, sí. que era assegut en banc allà, sí. i quan vaig investigar la barca m'ha venut allà i m'he diu l'aní d'anier d'anieres jo deia prou un foto. Jo dic un fotó, bo, hi ha algú que me pren un fotó. <laughs> eh bé, e se m'ha fet plegir de voler donar-me un poquet, un poquet això. I jo dic-me se una un fotó, <laughs> ui, ui, ui, se m'ha fet plegir. S'ha fet més de trenta anys que jo vien a Colliure, jo veia vos freres quan vos feia la peixa, m'hi veieu? I <laughs> se m'ha fet ple dir, i m'havia dit que jo sóc d'Arcaixó, i aquest senyor se'n va anar, i amb ell me l'he la vist. <laughs> Sou un personatge de Colliure, no doncs, us sí. coneixen. Sí. Us coneix molta gent a Colliure, doncs. Qui? Vos, a vós. Ah, sí, de, eh, del... Sou famós. De, del vell, de Colliure, sí. ara. De la gent de Colliure, doncs. Sí. Perquè ara a Colliure, de Colliure, de Colliure, sent molt pocs, eh? Sí, sí. I encara, amb 92 anys, podeu tirar la barca? Sí, sí eh? Sí, sí. sí. I aquest matí res, doncs? Aquest matí res. Pas... O bé, per fer bon temps, tampoc ah. el temps després bo, ja me'n vaig de terra, eh? Sí. I quan pesqueu, què feu? O mengeu? O, o agafi fons... um... o... o... pas de quilos, eh. No? De, de vegades, eh, aquest any eh? De, de... cal i conenança, eh. Sí. i d'en el mes de maig he agafat quatre llenganes l'Omar, que aneu els sí. llenganes quatre llenganes, quatre, cinc em vaig agafar un de petit que, que era sí. massa petit sí. vaig tirar al mar sí. dir i, I aquest any se la teniu instal·lada la la, la la tinc sempre a mar, sí, a mar. Sí. La, la, la, la canvia de lloc amb sí. temps temps. la calcala llant, hi ha roques perquè a la llagossa i a la llangana he, he agafat diversos congresses, 10 o 12 o 15 congresses, entre 3 4, el, el més gros poder 5 quilos. I tothom té tret a, a tenir una nansa i posar-la? Ah sí, dues, dues, nances, sí. dues danses. Sí. El, el, els que són postprofessionals doncs te, sí. tenen en dret només cal-hi cuna l'any <laughs> sí. passat en hi havia dues sí. Sí, sí. a mi ja, ja l'hi deia amb les dones danses en tot l'estiu vaig agafar el llenguant. I aquest any amb una nansa ja fa quatre que no <ríe> eh, I són nances que construïu vos mateix. Sí, sí, em tindu que va bastant... Té això, aquell model és petit, això. Sí. Això ho vaig fer per... per vaig fer el campanar, ja. Ah, sí. <ríe> Aquí. I amb què has fet, això? Això és fet amb, amb el rebrull de, de, de l'oliu, dels olivers. Sí. Em vims de com diu, això, de ballellaner, tinc una vinya i, i tinc dos o tres vajaners. Els caps hi ha rasst cada any. Sí. I, i, fa, i, i fan vim per això. En uh -huh. prou ara penso que em faré pels més de. Ah, I això ja, ja, ja, ja, ja. ho veu aprendre quan éreu mainatge? Ah, sí, ma, era una família de pescadors, eren, eren tres germans sí. i el pare no. Uh -huh. I eh? tenia una barca vosaltres, la tenia, família? Sí, tenia una, una, una tenien dues barques petites d'aquí. I com se deien les barques? Eh? Com se deien? Quin nom tenien? Oh, hi havia, en fi havien tingut la primera que era Rems, se deia la mascota. La mascota. Sí. Té, aquí, té que vam fer un llibre de la pesca i, I ara el senyor Mateu se'n va cercar Aquí. en un calaix Aquí. suposi que un llibre de records i suposi que m'ensenyarà alguna foto és una revista, no? Sí, ah, és un llibre que vam fer sobre la pesca sobre la pesca sí, d'acord, de... de... ah, sí, és una publicació del, sobre la pesca catalana i ho faré veure a les barques que Aquí és que van agafar un tiburó. És gros, aquí, això, eh? Un tauró d'aquests. D'un tiburó. Té sí. aquí, quan faig Aquí es feu nances. Aquí estic volgant. Aquestes dues barques tenien. D'acord. Aquesta és una foto de l'època. Que tenia 14 anys, aquí. Sí. Com han fet això. En, en 36, quan... Aquesta rem i, i sóc aquí amb, amb, amb la meu germà, sí. i el meu pare, sobre aquesta, aquesta barca era motor, se deia la Marta, mm -hmm. i aquesta era, era Rems, era la mascota. Mm -hmm. Quan vau començar? Quan vau embarcar pel primer cop? El primer cop? Després de, del certificat d'etre, 13 anys. 13 anys? Sí. Aquí, abans de Coll Lliure, sí. era pas complicat. El mestre d'escola, si, si n'hi havia que s'interessaven pas a estudis, el mestre li deia, oh, c'est pas difficile, per fer-ne mussa, deu, on n'ha pas besoin de certificar d'etida. <ríe> tots, tots, tots els joves, sí. en fin, del poble aquí, eh? El poble, diguem. Sí. punt sortien d'escola, de, de, s'embarcaven com mussi. Mm. I clar, que ho dic, el, el, el, aquí encara als el, anys 34, 35, 36, així, oh, hi havia encara una quarantena de barques, perquè hi havia barques aquí al Port de Vall, que deien, i després a, a la vila de l'altre costat, mm -hmm. componeu? Als 14 anys comenceu a eh, embarqueu, fent demussi, fent demussi, fins a quan? Sí, tota a... la vida pescant? Ah, sí, tota la, tota, vida, vida, tota la vida ha estat el meu ofici, no he fet que això, com d'allò. No, Heu tingut moments difícils? Ah, ja ho crec que he tingut moments difícils. <ríe> no? ja difícil. Heu tingut por? Ah, sí, de vegades. Eh? Bé, dèiem que tota la vida pescant. Sí, eh? Us demanava si havia... ah, I encara, quan van tenir doncs, la retreta, la d'en amb, amb el meu germà, fins al, als 64 65 anys, encara sempre tenien la barca i sempre anàvem a mar, a yeah. pescant. I, i després, que el, que el meu germà era cansat i havia perdut una, una filla, que tenia 45 anys i ja no tenia pas d'aguda d'anar a març. I, i, i van vendre aquesta barca que, que en Pere dit, que, que, que, que, que havia retrobat eh? ahir a Port Vendres. És aquesta barca? Oh, que ara és a Polilles, diu. A Polilles. Fui una Polilles de la sí. Cerevera, a la veu de la Polilles. Amb el nom de la vostra mare? De la meva mare, la Milca, sí. Vos veu néixer a lliure? Sí. Heu viscut sempre a Colliure? Sempre he viscut a, a Colliure. Durant la guerra no. Durant la guerra he passat tres anys de, a Espanya. Perquè, perquè, perquè veu, veu, veu, veu fugir dels alemanys. Fu sí, veu fugir dels alemanys. Teni, tenia d'anar a Hamburg, el treball obligatiu ara, crec. Que deia, sí. a I bon, vaig passar a Espanya. Una colla de coll lliure. És dir, aquí a l'escala. I allà, bon, després d'haver passat a la presó un mes a Figueres, un mes a Girona i dos mesos al camp de concentració, vaig tenir la possibilitat d'anar doncs, a l'escala. I, I a l'escala teníem família doncs, i, i, i pescàvem... Anava, anava ja a pescar amb, amb el meu codí. I després no de poder tornar aquí a Colliure. I, i en 46 doncs, eh, vaig, vaig, vaig venir otra vegada a Colliure, a fer la pesca. La vida d'un pescaera és una bona vida o és molt dura? Bon, bon, eh, la vida d'un pescaera, el... que vol que us digui, és una aventura. Perquè el pesca ja sap mai el que guanyarà, eh? la pescaria és posmai o què guinyarà? Eh? Si bo mar, depèn el que pesca. Depèn el que pesca, tampoc guanyar com pot perdre, eh? Pot perdre material a a a a sí. Una vegada nosaltres no la vam veure bruta, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a i eren, eren tot els tres germans, oh? el meu germà gran Josep era el timó, doncs. i nosaltres en cadena, un grup així d'un cop de vent, mai havíem vist un cop de vent d'aquesta força. La barca tremolava, semblava que s'envia des d'això. Nosaltres érem rapats així i el meu germà aguantava el timó que s'ha se posi pesant travès la barca que si la, la barca se pot al través del vent era sí. ja. va durar 7 o vuit minuts eh? i quan s'acaba quan s'acaba aquest cot de vent darrere nostre venen dos cot de març dos rumpents eh? d'un metre i cinquanta d'alçada va de bum van passar sobre el primer nos no va punyar així i l'altre va passar per sobre i després era acabat i les bones van mirar tot 13. Si dura un quart d'hora... Jo... Us hi quedem allà. Eh, quedem. Sí. Em havien passat de tempestats, de vent, de més de 100 quilòmetres a eh? I, I un cop de trobar l'altra muntana aquí, de vegades, m'ho fa fort. Sí. Te trobes a Martins, això. Mai no us havien trobat en perill com, a, com a aquest dia. Mm -hmm. Va durar poc, eh? Sí. U, u, com, de vegades ho, ho veiem que se'l passa en França i per tot, de tornades que, que, sí, sí. que, que dura un poc, un cot de vent. Veu començar a pescar, doncs, aviam, l'any 34, 30... Mm. 30... No, no, no, sí. no. En, en, en 35 vaig 30, passar. 35, això. passar el certificat, donc, de d'Ètida. Sí. I a continuació el veu, veu embarcar. I, i, i, i vaig... Va... Vaig, vaig anar a mar vaig a pescar sí. però era hi pas encara embarcat eh? perquè en, en aquell temps eh, l'escola era obligatori fins a 13 anys i podies pas embarcar fins a 14 eh? i Exacte. a 14 anys va, va, va embarcar de la barca ja. sí. en ah, amb quina tècnica? aquí encara no hi havia pas l'emparo encara no, n'hi havia pas de l'emparo. L'emparo del vam fer... Era un sardinal? Feien, feien totes les pesques. No? Sí. Així, a, a, a, quan, a, quan hi havia la sarda, donc, a, sí. a, a, el sardinal, que, que hi havia sarda, feien el sardinal. I fe, feien les danses, feien la llagosta, feien un, un poc... Sempre mirava el que, el que reportava més, sí. que és evident, i si hi havia poca, poca sarda i bé, ja feien, ja feien qualcun més, eh? mm. feien, i, i feien, eh, quan se venia a la Tardú, doncs, el, del mes de novembre fins al febrer o març, el, el principal que feien era la pesca al palangre, pel pagell i la dorada i peix blanc. Mm. Bé. I això ho veníeu bé, a bon preu? A, això? Sí. Ah, sí? sí uh... És a bueno, dir, que es tec... bé la vida, un pescaire? Es guanyava la vida, sí, so, so, so, segons les dèpoques, eh? Sí. Si agafes peixos, allò... Havien venut al d'allò, a, a, a la Crier de Porvenres, abans. Amb preu, havien venut en un paixoner, allò, havien venut, feien el detall, també. I els darrer, el darrers anys que venen a Mart era un d'en de, de, Rineu, d'Agda, de, que venia especialment pel nostre peix i el peix de Vicenció. El Pere Mateu s'està acollida, té 92 anys, ens ha que aquest matí he sortit amb la seva barca a pescar, que no he pescat res. I sortiu cada dia a pescar? No, no eh? com a bé, cada sí. d'una o tres cops per setmana, si que cal que fàgiu un bon temps. Sí. Sí sí, sí, sí, sí, sí. Veu fugir dels alemanys sí. perquè no voliu anar a treballar? el treball obligatori ah, sí. veu anar doncs, cap al sud sí. veu estar empresonat, ens heu dit sí, sí. camp de concentració sí. es veu sortir, veu anar sí. a treballar a l'escala era el camp de, de Miranda d'Ebro eh, Miranda d'Ebro quan se'n va venir el mes d'agost el, el camp és un camp per, que per, per 2.000 persones eh, sí. i era, eren almenys 5.000 i mm -hmm i avora van, van, van dir que que els que tenien família que volien que fer una demanda a la Creu Roja americana i, eh? sí. I van, van ser cinc o sis, doncs, Jo sabia escriure espanyol i per l espanyol. Ser sí, cinc o sis, doncs, que van sortir de, del camp de matí D'acord. Aquí mirant de Ebro veu trobar tots els republicans espanyols i catalans que estaven ingressants. D'espanyol de, de n'hi no havia pas allà. I, i, hi havia que l'exèrcit espanyol que ens controlava. Hi havia francesos, hi havia jueus i hi havia arabes també. La passaven molt molt. Hi havia pas aigua, donava una aigua al matí una hora i una hora a la tarda. I, Pues, per Però sí. veu anar a la presó i aquest camp de concentració a la Miranda d'Ebro de sí. perquè havíeu fugit dels alemanys. Ah, sí. Com, com... Hi havia el Franco que havia guanyat la guerra. Sí, aquí. Com, com van, van passar la frontera. Nos, nos, van a, nos van trobar amb els alemanys. Eh? Sí. I al moment de passar just a la frontera, aquí, el, el, el, els alemanys, eh, hi havia dos alemanys i un gust, no? que... Eh, jo hi va, vaig passar potser 30 metres d'ells, i quan se'n van de veure els comptes, eren darrere una roca, se'n van aixecar i eren en, entrant d'esmorzar. Vaig <ríe> haver un que treu els revolts i tira l'aire darrere, i jo fuita. I, va sí. I van continuar corrent. I van continuar corrent, tot el que portàvem, i van anar a, en un mas, eren tres de colliure, eh? Un, un en Centena, en Peronella, donc, i, i jo eren tres d'aquell llit. Van anar a, a en un mas, penso que em diuen el mas de Freixo, un gros mas que a ha darrere la frontera, i allà ni no van voler rebre. jo s'ha rentat i fugiu, ho fugiu. Tenien por. Teníem por. Ui, després van anar me, més abaix baix, un, un, un altre mas, allà, i havia una dona, poder de 40 anys i de milions de 14, 15 o 16 anys. Aquesta dona no es va replegar, va acusar que el, el meu company s'havia esparracat els el, el, el calços, els pantalons, doncs, de davall a dalt, els botcos tot això, ens va fregir. Us van ajudar? Nos, ens va ajudar. No, doncs. que, I per aquesta dona ens va dir que el seu home era era un espanyol, un, un català que, sí. que era el camp de concentració en França ah. i, i emprès d'aquí va fer els soldats espanyols que ens van replegar d'acord, això quin any era, doncs? Ah, en, en 43. 43 el mes de maig, el 20-22 de maig, en 43 ah, és a dir, que ja havíeu viscut la retirada, estan aquí a colliure ah, sí, la retirada a colliure -vos. quin record en teniu d'aquesta retirada? la retirada oh. Aquí, al moment de la retirada, a casa nostra, a casa del meu pare, sí. cada dia teníem gent desconeguda, gent que coneixia un pas més, que venien a dormir de baix i allà. I que demanaven ajuda. Ajuda. I, i com diuen que, que de vegades he llegit que van estar molt mal rebuts, eh?, Allò? Molt mal rebuts, pas pel poble. L'endemà, el primer dia doncs, que vam passar l'endemà, hi havia pas a, a totes les epiceries, hi havia pas un paquet de cafè, hi havia pas un paquet de sucre, hi havia pas més pa a les bologeries, eh? Tothom anirava a adonar com, me, tres o quatre cent mil persones que passen aquí en, en tres o quatre dies. Com veieu, que tres o quatre petits pocs puguin els acollir, eh? Perquè per aquí a va arribar molta gent. Sí, i després anava al camp de concentració. I quan era al camp de concentració, cada diumenge el meu pare i la meva mare agafaven un cavat amb la fruita o el que podia i anaven aquí a Argelès, a peu, anaven aquí a la plaça d'Argelès, a la plaça d'Argelès, a mirar de fer passar colcom sí. als refugiats ah. i com era ell, era molta gent que ho feia sí. això mai, mai s'ho han vist explicat que eh? s'ho donar l'independent sí. de cop fan reportatges la gent dels pobles, la gent del pobles en moltes ocasions els va ajudar a, sí. però també cal saber... les autoritats van ser despassades sí. però benament S'esperava un pas d'enbatant de gent. Bé, passeu, doncs, tres anys a l'escala, sí. després torneu cap aquí, sí, sí. quan s'acaba la guerra, sí. i continueu pescant. I pescant. Sí. Amb la família? Amb la família, amb, amb, el, amb els meus germans. Sí. Els anys 45-46, és una bona època per pescar? Ah, sí, s'agafava molt de pes. Després del de, primer any, en 46, teníem pas un bon material, donc, perquè eh, durant la, la guerra, el cotó, tot, el, el Nilón, hi existia pas. El Nilón va ser cap a, a la fi del d'any 50 que hi va haver el Nilón. Bé, sí. tot el filàs, tot l'ormeig filà, de, de pesca en cotó, després de la guerra, era un cotó que no valia res compraves un filat el bot de, de 3 o 4 mes ja era podrit ja valia sí. e, e, i deien que eren els americans que no havien enviat aquell cotó i després doncs, les coses es van normalitzar no? i als anys els 50, entre 55 i 60 eh, hi va haver el Nilong i el, el Nilong va ser va ser la mort de de la pesca. Per què? Perquè se va agafar amb un tapell, amb el, el, el debuit, i després les barques d'aquests xeluitiers que, que fan el lemparo ara, havien provat amb el cotó. Ne? Ho esparracaven tot. Tenia pas prou resistent per la força que aquestes marques grosses, i havia que les, les catalanes, les marques de Colliure i aquell d'això, més les marques que eren massa grosses, com calaven, calia un filat més gros, com calaven un filat més gros. Eh, la, per tirar al filat, la resistència de coves, al filat passa sobre sota, sota la marca amb el corrent, cada dia es paracaven tot. I amb el Niló Perquè... jo va canviar. I amb el Niló, és ah, ah, eh, eh, 40 cops més fort el Niló, la resistència. I amb sí. el Niló són ells els que van guanyar com van venir el, el Pino Ardon, sí. d'Algerí, i a la pesca coll lliure se va perdre i, i per tot. Així ara tot és perdut a la pesca. Sí. I, i, amb... I quan es va perdre la pesca, què veu fer, vos? Què? Quan s'ha perdut a pehm, els altres eren. la, la, la retirada, Fa 37 anys, eh, i dona Que són colors de Perquè diéu que és una vergonya. Eh, Però esteu en plena forma, eh. La, la, és la, la, la, la sal, del mar. La reina del mar, sí. sí. Eh, quasi cada molt a quan me'n vaig al matí amb aquesta, petita, amb aquesta barca sí. que fa cap a tres metres fixat, em me vaig embugant, doncs, eh? eh? en remant sí. així, de vegades vaig fins al Port de la Jalesa en remant així. <laughs> I després, perquè me'n vaig que encara és nits, i com tinc pa llum, em passi ben bé la vora de les roques, on va ningú no hi, no hi, no hi passa a la nit on, on passi, passi eh, és a, una importància no? a, a, a tu que el rem de la vora sí. eh? no, o conec totes les puntes sí. de roc i passo a la vora aquí, i les, quan, quan se fa dies això poc, presto a dur el, el motor aquí. i la família us deixa anar a pescar? d'un per res per ara deuen deu patir un poc no? sí, molt sí, no. I llavors, quan pesqueu un peix, us el cuineu de quina manera? Com, com es menja un bon peix? Un peix, en fi, la setmana passada vaig agafar un sarc de mig quilos, així, vaig fer un suquet, la pinyata, que diguem. Sí. No? Un suquet. Un suquet de peix. Un suquet. Sí. Fa... Fa... Fa... Fa... Fa... Fa... Fa... Fa... Fa... I després, quan comença a roxir i posa les trufes i, i l'aiga que cobri, fas cobre fa coure 5 o 6 minuts, segons, si les trufes se desfan sí. o pas, i després posa del peix un quart d'hora sí. fent sal, pebre i, i, i posa sempre el segí. Ah, és molt important això, no? El, el segí, dona gust Sí. És la manera que cuinàveu, també abans? Sí, sí, pel d'allò, o fregit, o, o pege de torrat també. Sí. Hem parlat de la pesca, però a la vinya també... la vinya? Hi heu no? treballat, no? A la vinya? Sí. La vinya, la vinya era un home de la terra, fa Fa uns 40 i escaig d'anys que m'acogí de la vinya. En teniu cara una de vinya? Sí, tinc una vinya, 27 hores. Tinc poca cosa. Ara jo hi vaig a la vinya, faig poca cosa, són els meus fills. I què en feu? Quin vi feu? Bé, al Banyols, a la Cava. Hi ha una Cava cooperativa de, sí. pel, pel Banyols. De sempre que sí. les famílies de la, de la costa han alternat la vinya i la pesca, no? Ah, sí. A no? Pascalla, d'abans, quasi tothom feia la, la vinya i la pesca. Què preferíeu, a la vinya o treballar la pesca? O la, la pesca. La pesca és millor. Sí, sí, sí la pesca. La, la pesca sempre penses... El francès diu, no és port de mereng, és port de domenys. Demà, Demà serà millor. Sou sí. optimistes, els poscaires, sí. doncs. Sí, que els heu optimistes. Eh? Sí. Eh, Pere Mateu, eh. de Colliure, vos esteu al Carrer del Sol. Carrer del Sol. És bonic aquest barri d'aquí, eh? Aquest... Sí, cos, Aquest bocí de, de Colliure és, és, és molt tranquil, eh? Sí. Teniu molts turistes per aquí que passen? Sí, aquí, que totes aquestes cases, aquí davant són irlandeses, l'altre són perillers. <ríe> aquí, després, hi, hi ha un anglès. Aquí, un poc més per avall, també són inglesos. Més avall hi ha alemanys. No, que han no, comprat les cases que han comprat les, ca... les cases que han comprat les cases, les cases. Oh, eh? abans jo, David, després de la guerra que veníem a estar aquí hi havia hi havia gent de colliure tot, tot ben, el carrer hi havia pas i ara hi ha, hi ha més gent de fora que gent de colliure i això us fa... És trist per vos, això? Bon. Bon. Sí. És així. És l'evolució de... sí. del tema. És obligat. Hi ha pas més pes que és allò el que prima acolliu, ara, del turisme el turisme. El turisme. No... I aquest turista, senyor Mateu, us deuen fer moltes fotos, eh? Ah! So Sofotogènic. Uh! Uh! Eh? Oh! Oh! Oh! No? No sí, que... ho <laughs> Sí, sí, sí. Li, li fan sí, fotos, li fan sí, pintures sí, sí, sí, de fotos m'han capat de... eh, molt bé sí. uh, gràcies d'haver-me rebut a casa vostra sí, sí, senyor Piera Mateu sí. té 92 anys de l'any 22, 22, 22 el 29 de gener i cada matí, no, cada matí no, eh? no. dos o tres cops a la setmana se'n va a la pesca sol si el temps si es sí. Diuen que la, uh, els pescaeres tenen un bon ull per veure el temps que farà? Oh, sí, més o menys. Més. De vinalles de temps, deien mentider segur. <ríe> els el pescaeres. Ah, sí? <ríe> sí. Però eh, eh, eh, abans de sortir a pescar, sabíeu ah, sí, què faria? Ah, sempre, sempre. els núvols, el vent vell... El vell. Oh. Aquí, abans, quan el temps era pas calma, aquí hi hagués un poc de vent, un que marqués mal, uns nulgos que, que, que passen amb la lluna a la nit. el patrons van d'Abarà, de, de que deien, Abarà eh, vol dir posar la barca a mar, per sí. no la pesca. A, al Port de Vall anaven cap a la baleta, aquí, aquí hi ha una creu, en deien anem a la creu a mirar el temps. I... A la vila, que hi un de l'altre costat, on hi ha el campanar, el lloc, anaven darrere l'iglègia, que en diuen la Miranda. Anaven a la Miranda. I al Mataloat, l'equipatge, deien, al Port de Vall deien, a la Creu Bàs, a Bonares Bàs. I a la vila, a l'altre costat, deia el mateix. A la Miranda Bàs, a Bonares Bàs. <ríe> anaven a mirar... I què miraven? La mar, La mar les ondes de la mar del... sí. sí, que picava sobre la roca sí. si picava dur deien és que el vent de la tramuntana és per lluny eh? perquè a vegades hi ha tempesta de tramuntana del banc de Canet i el Barquerès i aquí es calma sí. i la, la, la mar que fa eh? el, el vent arriba aquí i, i pica sobre la roca i hi ha una roca darrere la Miranda que em diu la Rucassa una roca que té dos metres d'alçada, ple i quan anaven a mirar la, la mar d'on que em pica aquesta roca i quan de vegades la mar passa sobre la rocaça era dolent temps era dolent temps aquí i, temps sí. I aquí sortia el pas, doncs. sortia el pas. El pas. ara que, que el pas, la gent que era en pas de mar ni vi que deien a uh, en parlant, en el Poscaires, diu, aquell, okay, quan, quan el rebell el desperta a tres hores de matí, la primer cosa que fa, diu, agafa una bugira i la posa llumada a la finestra. Si la bugia, el ve la posa bugia, se torna a fotjar, diu, dolent temps. Era un diton per... Sí. per... Sant Javier Mateo, gràcies d'aquests records i que continueu sortint, quan fa bon temps, a pescar amb la vostra... Com s'hi la vostra barca? Aquesta barca que teniu, com s'hi diu? L'escapada. L'escapada. L'escapada. Què hi ha? Oh, hi ha 18 o 20 anys allò que no em servessin. Molt bé, molt Que continuï així. Gràcies, bon dia.